Казанка про хлів Навмисне загаювався на вулиці, щоб зачинили зсередини хату, і він мусив проситися до вуйка тимкав хліб, Корови, супучі дозбирували потрачені стебла. Кінь хляпав губами, обмахувався хвостом. Ціпкали в гнізді під сволоком листів'ята, Зухвало тріщав під сідалом цвіркун, і він під вуйковим плечем і тісних яслах тріщав своїми допитуваннями. Чому ви спите в хлібі Треба десь спати. А чому тут? У хлівах спить лише худоба. Що худобі добре, те й людині годиться. Придивляйся до поводження звірини, і будеш знати, чого сам триматися. Пий там, де кінь п'є. Кінь поганої води не питиме ніколи. Стали постелю там, де кішка вкладається. Кусай садовину, котру червак торкнув. Сміло бери гриби, на які комашня сідає. Саджай дерево там, де кріт риє, Хату клади на місці, де змія вигрівається. Криницю копай там, де птиці кубляться в спеку. Лягай і вставай з курми, і матимеш золоте зерно дня. Споживай багато зеленого, і матимеш спритні ноги і дуже серце, як у звіра. Плавай часто, і будеш на землі чутися, як риба у воді. Частіше поглядай у небо, ніж під ноги. І будуть думки твої ясні й легкі. Більше мовчи, ніж говори. І в душі твоїй поселиться тиша, а дух буде мирним і спокійним. Але я, вуйку, хочу бути дужим і смілим, а смілість то і є спокій серця, колись ти до цього і сам дійдеш. І все це знають звірі? Ще більше знають, бо їхній розум не замулений жадобою, заздрістю, Є страхом? Виходить, вуйку, звірі ліпші за людей? Що тобі повісти? Виходить, в чому ліпші? Коли наш Господь мав народитися, була зима. Його батько і мати мусили критися, поневірялися околичними дорогами, аби їх не пізнали, не мали де притулитися, і віслюк їх притомився». І Йосип збив ноги, а Марія вже мала народжувати. До яких заїздів не завертали, не було для них місця. Не було, бо не хотіли їх приймати. Коли вже в кінець зневірилися, хоч під скелею ночуй, котрась господиня змилосердилася й пустила їх до стайні, там, у яслах, і прийшов у світ маленький Ісусик. Буря, що зветься там, самум, торгала дверима, жбухала в щелини гострим піском, дихала холодом пустині. Немовлятко зігрівали своїм диханням буйволи. Ці неповороткі, лохматі, брудні тварини, вони перші дали йому своє тепло а вже потім прийшли не сміло глянути на Божого Сина нужденні люди, що випасали по крем'янистих горбах кіз і овець. Убогі вони ще й принесли для пруділлі якісь дарунки. Ось як воно простелилося! Не в палаці, не в пишному храмі почав земну путь наш Бог, а в хліві між бидлятами – не царі його приймали, не знатні священники, а прості пастухи, що й читати не вміли. Вони складали простенькі пісні про це диво, її передавали одне одному, щоб не загубити слова. А відтак Ісус навчив їх молитов. Вони не вміли їх записати. Галілейські рибарі збиралися ночами в халупах, не світячи. Аби разом промовляти ті молитви, заронені в мозок і серця, як іскри, розносилися вони по горах і долинах, і вогонь віри не газ. Збиралися нижком по хлівах і робітнях, аби не занапастити родину, бо за це могли її розіп'яти. Нужденні збирачі лахміття битого скла ходили околицями Рима, міняючи скляні друзки на дзвін щирого слова. Гонителі її не здогадувалися, які високі духом ці голодранці. Жони-македонянки ховалися в диких горах, аби співати святі псалми, донесені сюди з чужих країв. Не всі слова їм були зрозумілі, тому вони весь час збивалися і верталися до початку. Добре, якщо хтось міг пояснити їхні значення. Більше підказувало серце. І знову спотикалися на якомусь химерному слові, і знову починали наново. Аж поки їхні пісні не вирівнялися, не виструнчилися, як молоді сосни, співи слухали птиці й звірі, бо вони мусили хоронитися від лихих людей. Ось тобі моя казанка про хлів і про те, що з нього пішло».